Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih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 Yuslih lakum amalakum wa yawfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illahu wa rasulahu fa kadfaza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa ina sadaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. Wa syaral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalalatin bin nar. Saudara-saudara, yang mulia Allah. Siaqlina, yang dikasih dan di rahmati olehnya. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahuwataala menyambung kembali kuliah tafsir kita mersi surah al-Fatihah dan kita sedang membincangkan ayat yang pertama dari surah yang mulia ini. Itulah sumalah Allah Subhanahuwataala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Jadi Allah mulakan kitabnya firman-Nya dalam surah al-Fatihah ini dengan basmalah. Ia memerintahkan Nabinya sejak awal-awal lagi dalam wahyu yang pertama iqra bismi Rabbik. Ikhra' Bismillahirrahmanirrahim Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Maka tidak keliru jika dikatakan Bahawa Aswala merupakan pesan pertama Allah SWT Kepada manusia Agar manusia menjalankan aktiviti Di muka bumi ini dengan nama Allah SWT Kalau kita lihat sedang mendengar Yang dimuliakan Allah Kataan yang disebut pada awal ini Kata Imam Al-Iz bin Abdissalam Iaitu Bismillah Ini mengandungi makna Di sini B itu Abra jauh Bismillah Maknanya Dia merupakan mengandungi doa Kita tak mau bincang Lanjut Macam sesengah Kolongan bincangan Ba' jawab maksud dia Alif lam langra' itu maksud dia Satu per satu Tak mahu Kita tak mau bincang benda ni Bukan Ini yang dituntut dalam Islam Allah SWT tak suruh kita Bincangkan satu per satu Huruf-huruf pada awal Quran itu Alif lam langra' maksudnya Yasin apa maksudnya Hamim apa maksudnya Taf haya insad apa maksudnya Tak suruh Allah tak suruh gitu, buat begitu Sedang penyelesaian ya? Jangan kita jadi macam setengah golongan yang ditipu oleh iblis pergi mengkaji benda-benda semikian yang nabi saw pun tidak suruh kita kaji. Kan, kalau Allah SWT mengatakan, "Wahdi anzalalaini ker Kitab minhu ayatum fakamat, hulna umul Kitab wa a'ukharu mutashabihat." Allah SWT menurunkan Quran ini jelas ada ayat fakaman ini merupakan umul Kitab yang berkaitan dengan halal dan haram seperti kata al Hasan dan juga ayat-ayat mutashabihat. Ayat, -ayat mutashabihat ini kita tak payah ceritalah kerana Nabi sendiri pun tidak menghuraikannya Contohnya Harut dan Marut Contohnya awal Awal surah yang disebut Yasin Alif Lamba, Alif Lamim Itu istihad, Ibn Abbas mengatakan mikian, mikian, Pada himahku, pada pandanganku Tidak lebih daripada itu Jangan kita jadi macam setengah orang Yang berkata saya akan wakafkan Hidup saya untuk mengkaji Huruf-huruf yang awal daripada Quran Ini mana yang kamu nak dapat ujukan ni mana sumber yang kamu akan perlainkan nafsu dan juga syahwat, syaitan dan sebagainya, Hassan Al-Banna pernah berkata, siap masalah yang tidak menjadi tempat untuk kita berlandas, membeda amal padanya, membincangkannya merupakan takalluf, takalluf ni makna maksa-maksa -maksa diri, selangkan syariat melarang kita melakukannya antara perkara-perkara yang -perkara menjadi, menyebab menjadi fakta, menjadi, sebab umat Islam lemah, kata beliau perbincangan perkara-perkara detail tentang hukum yang tidak akan berlaku, yang belum berlaku, tidak akan atau belum berlaku. Yang kedua mendalami ayat Al-Quran yang belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan kita dan tidak perlu pula. Dan yang ketiga, membanding-bandingkan keutamaan para sahabat. Kemudian, mengeluarkan pandangan-pandangan pribadi mengatakan yang ini lebih hebat daripada itu. Ini semua tidak penting, silam sekian. sekalian. Kita ingatlah pandangan yang di, pernah dikeluarkan oleh para muhadifin. Beritanya tentang penelayan dalam ilmu al-jarah wa al ta'adih. Apakah saya akan nilai seorang mengatakan dia sebagai kafir ataupun mengatakan seorang mukhallid padahal dia ini telah pun mendahului memasuki syurga 100 tahun ataupun lebih daripada saya. Artinya kita pergi condemn orang, bagi cerita kelemahan orang, apa hal buat apa kita mengugikan diri kita. Kan telah kita pelajari hadis bersama-sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kemasukan Islam oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Nabi pesan janganlah menyakiti bapak dia. Kerana bapak dia telah wafat, biarlah dia di mana tempat dia ditetapkan ya Allah. Dan apa-apa keburukan yang kamu ungkit-ungkitkan itu tentang ayahnya ini menyebabkan yang hidup itu merasa sedih. Kan kalau Rasulullah SAW telah pun bersabda, Ma'anahaitukum anhu fajitanibu wa amartukum bihi fa'atu minhu masata'atum fa'innama ahlakalladhi namimqabrikum kasratu musa'alihim kasratu masya'ilihim waktilafuhum ala anjiya'ihim. Dalam hadis sahih di Al-Bukhari Muslim, Nabi SAW Apa yang aku larang kamu terhadap kalian lakukan, jangan dibuat. Dan apa yang aku perintah kamu lakukannya, lakukanlah dia seoptimum yang kamu mampu. Kerana sungguhnya orang yang sebelum kamu telah dimiasakan, Allah kena banyak bertanya, membincangkan benda-benda teknikal yang kecil-kecil dan ketidakpatuhan mereka kepada Nabi-Nabi mereka. Ini adalah hadith yang diberikan oleh Abu Hurairah dalam Asyabu'l-Wurud ini, sahabu'l-Wurud dia menarik perhatian kita supaya kita nampak Isyam jadi orang yang produktif dengan amal saleh. Malaysia berani diiputi dengan pelbagai-pelbagai masalah yang kompleks. Malaysia dengan masalah korupsi, dengan masalah kemaksiatan yang begitu demonstratif yang yang yang menggila, pengangguran yang semakin bengkak. dan macam-macam lagi problem yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam ke dalam Malaysia ni semua menagih daripada kita punya saya yang serius. Tak payahlah kita pergi bincang benda-benda yang kecil yang tidak pernah disebut oleh Nabi. Sallam buang masa buat apa? Ini semua menjadikan kita orang tidak produktif. Hadis ini menuntut kita untuk menjadi orang yang produktif dengan amal saleh. Cuma saya nak sebut dari sudut bahasa sebenarnya. Bukan kita nak huraikan huruf-huruf, kemudian ijaz dari sudut rakam. Bukan, kita tak mau bincang benda itu semua. Kerana para ulama ahli sunnah telah pemenolakannya. Ba' kalau kita belajar bahasa Arab, ba' ini maksudnya kita jemahkan dengan mengandungi satu kata atau kalimah yang tidak terucap. Oleh lidah kita Sebenarnya ada satu yang terlintas dalam benak ketika kita mengucapkan Bismillah. Yang maksud bahawa kata Limam Al-Az bin Abdissalam iaitu Aku memulai abda bismillah. Ataupun abda'u bismillah Kami memulakan dengan bismillah Apa yang kami kerjakan ini Jadi dalam konteks ayat ini Kalau kita lihat baca Al-Quran dengan nama Allah dengan demikian kalimah tersebut Seolah-olah mengupakan satu doa pernyataan dari yang mengucapkan Bahawa dia memulakan pekerjaannya Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ini kata Al-Aiz bin Abdul Salam Siapa Al-Aiz bin Abdul Salam ni Sedangkan sekalian Kita telah huraikan Sebelum ini dan kuliah-kuliah yang terdahulu Tentang Al-Mubassirin Orang yang menasih quran ni Kita kena kenal Para sahabat Para tabi'i Tabi'i ta salafus Salih Ini orang-orang yang hebat Yang kita kena kenal Al-Aiz bin Abdul Salam ini. Allah seorang yang berasal dari Dimashq namun sebenarnya Al-Aziz bin Abi Salam bin Abi Qasim Hassan Sulami Ad-Dimashq Izzed Bin Al-Mulakab Sultanul Ulama' kalau kita lihat dalam Kitab Gidah Siyar contohnya siar Alamin Nubala' menceritakan tentang Al-Aziz bin Abi Salam ini salah seorang daripada Sultan ni seorang Sultanul Ulama' Sultanul Ulama' ni maknanya orang yang dikagumi pemimpin kepada para ulama' ilmu merupakan suara Fatih, mazhab syafi'i Orang ilmu tinggi pun mengaku Bernisbah kepada mazhab syafi'i Kalau yang kemudian-kemudian ni ilmu Allah Sejengkar cuma Janganlah kita menduga laut yang dalam Untuk mengatakan kita ni ada mazhab sendiri Allahuakbar Ulama-ulama terdahulu begitu tawaduk Dengan kedudukan mereka Lagi tinggi, lagi banyak tawaduk Bukan Lagi tinggi, lagi banyak takabur Ini dia ulama-ulama yang terdahulu Mendakwa dengan bangganya bahawa aku ni seorang ikut syafi'i faqir syafi'i beliau ni telah pun mencapai rutubatul istihad sampai kepada martabatul istihad semua muahmi. ulama muahmi, ulama-ulama islam semua paham kedudukannya lahir sekitar 577 hijrah dan menziarahi bagdad pada usia 22 tahun iaitu 507 hijrah pada waktu itu duduk di sana selama sebulan dan pulang semula ke dimashq di damsyik ini beliau telah pun menjadi seorang khatib mengajar di suah sudut yang namanya sudut Razali. Kemudian, dia ini juga penyampai khutbah di Jami Umawi dan dia ini dipanggil Sultanul ulama kerana keberaniannya menegur tindak tanduk yang silap oleh pemerintah Bila Raja yang ada di Dimash pada waktu itu Damsyik As'ali As Ismail bin Adil menyerahkan kota ataupun benting apa kita nak panggil kalah ni Safat kepada kepada barat, kepada Eropah yang telah pun mula datang ke Syria pada waktu itu ke Syria untuk menyerang korongan barat ni, Kristian ni persesiannya tidak akan selesai. Bukan zaman kolonial, apa nama kolonial yang mereka datang ke sini. Sebelum itu, ratusan tahun sebelum itu mereka telah menjajah umat Islam. Dan nah, kerajaan yang ada ni memang kerajaan yang tidak bertanggungjawab menyerahkan wilayah negaranya kepada kepada Kristian. Iaitu Qal Asafat. Yang menyebabkan al-Aiz ini telah pun menyampaikan kutubahnya, mengatakan menegur buatan yang salah itu. Kerana orang keliling Sultan tidak menegur kesilapan yang berlaku yang sepatutnya main peranan tersebut maka yang berada di masjid pula yang kena tegur yang berada keliling pemerintahan ini tegurlah kesilapan amalkan daya budaya nasihat menasihati jangan untuk sibuk untuk menjaga perut nasi sendiri sehingga tidak menegur kesilapan kesilapan yang berlaku sedangkan umat Islam yang berada di luar sana menderita jadi apa yang berlaku ni raja telah pun menyerahkan kota tersebut lalu al-ez dan al-salam telah pun memberikan amaran buatan tersebutlah khianat kepada Allah SWT dan Rasulnya dan orang-orang beriman lalu Raja pun telah pun menangkap, Malik telah menangkap Al-Iz bin Abi Salam ini dipenjarakan kemudian kerana dia seorang kuat pengaruhnya ulama-ulama di Syria, di Damsyik pada waktu itu semuanya memperkenaan anak dan murid beliau yang sayang kepada ini, akhirnya Raja mendapat tekanan untuk membebaskannya lalu beliau pun telah keluar ke Mesir melarikan diri ke Mesir bukan melarikan diri sebab apabila parti dakwahnya tidak diterima peluang untuk mengajar sudah pun tiada maka al-Aysy al-salam pun mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir. Maka diterima lah baik raja yang ada di Mesir pada waktu itu Al-Salih Najmuddin Ayub diberikan kepadanya, pemerintahan diberikan kepadanya di Mesir. Diberikan kepadanya khabar dia diberi menjadi qadhi. Qadhi di zaman dahulu ni cukup mulia jawatan yang telah pun diamanahkan itu. Maka beliau mulalah menjalankan tugasnya di sana iqamatus sunnah wa muharama wa muharabatil bid'ah ah. kerjanya di sana menegakkan sunah menyerang ataupun memerangi perkara-perkara bid'ah ah yang begitu banyak di Mesir wa nasyri dan juga menyebarkan ilmu ini kerja orang, -orang alim menegakkan sunah memerangi perkara-perkara bid'ah ah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat siapa nama ini dimuliakan Allah sekalian dan dia ada pandirian pandangan yang cukup mengagumkan Antaranya beliau telah pun memutuskan bahawa raja-raja memalik Yang berada di Mesir itu tidak layak untuk jadi pemimpin Kerana mereka ini adalah keturunan hamba Melainkan mereka kena menepuskan diri dan wang tersebut diserahkan kepada Baitul Mal Barulah sah segala transaksi yang mereka lakukan Pemerintahan, dealing yang mereka lakukan Dan mereka ini bukan hamba Kata-kata itu merupakan kata-kata yang cukup berbahaya Bagi seorang yang tidak pernah berani mengatakan demikian Seorang pun tidak berani mengatakan demikian tiba Rasul Isa bin Nabi salam di atas di atas penyerbuan yang merupakan musuh yang berani kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana rasulnya maka dia telah pun sekali lagi dikenakan tindakan dan dia mengambil keputusan untuk kembali semula ke Syam. Syam ini maknanya Syria, di Damaskus. Kalau ada peluang kita mengunjungi Syam, ziarahlah ke negara Syam. Negara Syam ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu bi Syamina. Allah mendoakan dua kali keberkatan untuk bumi Syam Dan sekali keberkatan untuk bumi Yaman Nanti kita akan bincangkan perkara seumpama ini Pada awal surat Isra' dengan izin Allah SWT Maka bila beliau nak pergi ke Syam Tadi'ahu al-kathir bin al-ulama' was sulha Bila dia nak pergi ke Syam Maka ramai-ramai ulama' mengikutinya Orang salih semua keluar nak ikut dia berpindah pergi ke negara Syam Masya, Masya Allah, begitu hebat pengaruhnya Dia tidak memiliki harta yang banyak Dia tidak ada Kehebatan kepimpinan di sudut Apa kita namakan pangkat Yang dianugerahkan, tidak Tetapi Al-Izul Salam ini memiliki hati-hati manusia Memiliki hati-hati orang saleh kelilingnya Beliau berjaya Menawan hati-hati orang-orang beriman Untuk menyertai ini Maka raja menjadi bimbang Bilamana melihat semua orang, orang alim keluar dari negara musir Nak pergi ke Syam kalau orang alim tak ada di sebuah, -sebuah tempat Orang saleh semua keluar habis Tunggulah tempat itu untuk berlaku kebinasaan Jadi raja pun menjadi bimbang Menjadi takut dia Dia pun telah mengatakan kepada Al-Is Tolonglah Tuan Guru pulang semula Ke Syam, ke negara Mesir Janganlah tinggalkan Mesir Habis semua orang saleh keluar meninggalkan bumi ini Siapa pula nak jadi Bilal masjid, Siapa nak jadi imam, siapa nak meninggalkan jenazah Baru tahu kalau orang saleh tidak ada barulah kelang kabut kita. Ada di kalangan kaum Islam ini rumah dekat dengan masjid. Tapi tidak pernah wajahnya ada di masjid. Bangkai dia bila meninggal dunia besok barulah dia dibawa ke masjid. Mana ada orang seperti ini daripada wasiat Syaikh Ali karramallahu wajh. Itu hadis mauquf. La salata li risah la salata yari al masjid illa fil masjid. Ingat ada seorang pun salat sedangkan dia duduk dekat dengan masjid dia tidak salat di masjid dia salat di rumahnya tidak ada salat baginya kata sungaili karamullah wajh dalam hadis mauquf tersebut baik silamnya ini boleh kat kau insyaallah kita akan lanjut lagi binjangan ini bila kali disyariatkan bacaan surah al-fatihah itu dan sebelum itu kita berkenalan dengan fasir yang hebat az-zibri dia menyatakan sebenarnya apabila kita ucap bismillah sebenarnya ada di situ ada au bismillah ataupun abda bismillah maknanya ada satu yang tersembunyi di situ setiap kali kita ucapkan bismillah kita aku mulakan satu ini dengan bismillah Nak tak nak Masa antara akan tampil dalam diri kita Sebagai menunjukkan segala yang berlaku di dunia ini Yang kita lakukan dengan izin Allah ia berlaku InsyaAllah kita akan kaitkan perkara ini dengan huraian Dia kemukakan Muhammad Mutawaliah Syarawi Dan tafsirnya pada kuliah akan datang Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.